Не дозволяло, проте, в моїх грудях стривожене серце, перед очима угнівного батька лишатися в домі. Правда, і рідних, і друзів багато, кругом обступивши, довго мене умовляли зостатися в очому домі. Жирних багато овець і повільних волів круторогих». Тут закололи, багато свиней, що лисніли від сала, тут на рожнах не пекли над гефестовим полум'ям дужим, випили з батькових збанів багато вина іскряного, дев'ять ночей невідступно вони при мені ночували, поперемінно мене стерегли, і не гасло ніколи світло одне при вході, в обведене муром подвір'я. Друге, в самім передсінку При дверях до спальні моєї, А як десятої ночі де мене вже пітьма запала. Виламав двері я спальні Своєї підігнані щільно, Вибіг і вмить перескочивши Мур, що навколо подвір'я, Легко уник сторожів І служниць, що мене вартували. Втікши далеко, блукав я в широких елади просторах, поки до втір родючої, матері вівцям дістався до можновладця Пелея, мене він, прийнявши прихильно, так полюбив, як батько лиш любить єдиного сина в юному віці, багатих маєтків його спадкоємця, дав і багатство мені і густо залюднені землі. Жив я на окраю в тії, керуючи людом до лопів, виховав там і тебе я, о богоподібний Ахілле, серцем тебе полюбив, не хотів би ніколи ти з іншим сісти до спільного столу, ні дома торкнутися їжі, поки тебе не візьму на коліна і нарізавши м'яса, не нагодую й до уст, я не прителю тобі келих. Часом бувало хітон, ти на грудях мені заплямуєш, бризнувши трохи вином через милу незграбність дитячу. Отже, багато про тебе я дбав і трудився багато, з думкою, хай я потомства і позбавлений з волі безсмертних, саме тебе назову я. Обогоподібний Ахіле, сином, щоб згубу ганебну од мене колись одвернув ти.